اللہ <سؤال> الرحمن الرحیم المناظراتو بین عمر ابن عبدالعزیز و بین وفد الخوارج د عمر ابن عبدالعزیز او د خوارج و د او د طولگی پر مناظرات حیثم ابن عدیوائی و ماتا وانا ابن حکم دا خبر راکو محمد ابن زبیر نا چه عمر ابن عبدالعزیز زدعون ابن عبداللہ ابن مسود ساولے گلما دشوزب خارجي او داغم ملگر خواه تھا اغید مسلمانانو دو طولگی نا جوداشیو بغاوت کلی وو یو طرفته تريوو من التهلاړو او منګلات عمر مه ن ل یو ختم راکو منګورلو ختم له ورکو او اوزمون سر د ب نو شبان کلي یو سلای را او یو بل سره و چې هغه د حشیت ثارو په کې دا چې طور طور شوذب وطویللی کېلو منګ رالوو او دا عمر ابن عبد العزيز په کل کې موجود منګبرا ata خبره نه سده په خپل بالا خانه کې اله تو روخه تلو دا زه خپل دربان شین ناس مورته خبره وکړله اه ول د دغه تعالی شی وایلي د سینه کې تر واسطه شی وسنه او بیر آوالی، چی راموستان، سلامی اوکو، نو عمر بن عبدالعزیز ورطول ویلتسو وجداد چچل ده چی تاسو زمان، بحکومتنا و زما ویزمان، نم خابگان ده او دارنگ زمانم چش ده نارازگی خکاره کرده، اطور سخ... سلی خبروشی روکلی، ویل پالا می ده قسمی ستا په و سیرت بانی چی اترازو، نشتا استاد آده لودن اکی پا خوراول زمن سا اترازا نشتا دا دن کل ستیت تھی کو زمن دا استاد مان کی و خبر دا او سوال دا کتامن لده جواب راکو نمان با استاد او طبا زمنگی او کد دے خبری جواب دیرا نکو او را خبره د حال نکله نو نکته زمون نه منګه ستانه او عمر بن عبد العزيز ورته چا د 640 شریدی چې خبره څه ده وای هغه ورته ګورل منګه تاینو چې تخلاف کې تخفل خاندان څстаў خاندان به کم کارونه کول په هغه طریقه نه روان تا بل طریقه شروخه دا هغه چې کوم کړي او هغه ته ظلمونه غته ته مزالیم نه کوڅه تاسو دا ګماني چې ته په هدايت او هغه به گم راغې او فکر په هغه باندې لعنت وایو دا ورونه براءة ښکارک چې دا غونه بريمه دکه چې ځلې نه ویلده نو خبره د چې دا منګا تاسو یې ځکه ول شهت زم من ملګری کې لئ عمر هو خبر شروکلی عمر او عمر ابن بلدیز رحم الله هغه اول د الله حمد او ثنا بیاری او معیل چې تاسو دا بغاوتته نه دی کلی مګرو دوجې د دو چه د دنیا د طلب کولو د پارم دا بغاوتو نه دی کلی د دنیا د طلب کول د پاار دا بغاوتو بل نه دی کلی بلکې دوجې د دین نه دا بغاوت کلی پاسو مقصد دې نه اخریت سمولو خطا کتابو څکل الله رحم خطا کوله سمکل الله رحم خطا زيرстаў شنه تطوښ کوم د دې خبره په اړه چې کچرتا زدا خبره وشکوکم ست صد علم مطابق لطاسبه زم ما تصديق کوي چې زه تا کوم خبره کوم دا خبر سي سي جواب بل را کوي اول عمر بن عبد العزيز ورته ویل چې ما تاسو دا وایم عمر بن ابو بکر زه نه هو دا عمر بن کبای ایا اغسطس ومشرع نو ایا اغیدوال دوستا نو ایا تاس دا ویده پاره گواهی پ نجات نکوي چې دا الله پني زغه بری دي او ول بالکل ته لا قسم بالکل اغیدوال د قسم زمین کوټر شي دا د هرنګینې 탄 خلقو فلمه ماورت او عمره بن العزيز ماورت وه چورا دم تاسو کا پټه دا چې کل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفات شو نو دا عربو خلقت شمرتات شو نو ابو بکر زه نه و وسات کو جنگ شروع کو ته وي ني ولا ملکل عاقبين ولا ذو خ والله او بچي له پیدایان جول اوبلکل د قې کلي وو ولدسې وه اوغوللا چې دا هو د او نه پس او هو خلی پا شوغا د غ نهدي کوم قدیان چغ کړ وو هغې خپلو خلکو د بیر ته فاصل لاقبلو ل په ول و است د ابو بکر نبرات کوي کله مرنه یو داسې کار کلی او بل داسې کړي نو څه کومه نبرات کوي اول اول یاد دوالو نبرات نکوي هغه لا او موږ دوالو نبرات نکړو چې وا دمو دمو اکرته به ان چې ګور ته څه چې چلی وځه معنی خو کله دو اهل نه خلق خلک واسط بغدات دغه لااقوت دغه لاکووتهې نه روان ووللي ویل آیا ددي اوسېدون کې غکان خلک نو ستاسو مشرران نو تاسو راغون د پاه د ننجات ته او د خلاصي کوي نه بالکل اوغل بلکل مونږ نوعل ا تاسو ته پټنه له تاسو دې خبره علم نه لري شکل د کوشي خلق هغه بغاوت کو ندی چې ده هغه ته اڅمنه ني دا هو ویني په اکلله او چ مورته ونه نيته معلومه حاصله هو او تاسو تپته ده که نه چې والا دودي مصارب ابن فود کوو د غب سره دو چوشلو فورتلل او بغاوتې وکوو او چې سووکو به وله مخله ورسل غ کول فجل پهدي مننس کې چې دوسه بد الله بنی خابن رک چې د نبی عليه السلام صحابي او هغه له مخې لور لا اغه امرکو شهيدکو او داغه وينځم شهيدکله او خلک به موجل ماشومان به موجل او جلا چې چې د یو خلق څه چلو کو چې سوق به ملکره نو چې سوق په لور د پاني رو کوټه گزاره له هغه خوټ کې دلي دی نه بالکل د څه وا عندما تصغير الان براعات يظهر كوي أقول كوفي وانا اللعنة يكوي تكسلا أول نا من ناكو خانو ديور تاول عمر بن عبدالعزيز والآية دا دين يودو كدوة دي أول نا يوده والآية تاسو وسبديدين اس كدس يكون بیا مو چې ماتهاج چې ل کوې ماته مجبوره کوي کالهول نه نو داسې تاسو چ کونجي ش چې د باود دونه خلات ده اومره او بوبجلل نو دوستانو او لا دواه د یو بل مګري و شوه او دغهرنې کوفی بسیالله د یو بل ملګري و حالان کې چاو غ اختلات وو تر دې پورې چې د وینې په تویاول کې ودا عزت په خپل کې دوه غټ اختلافونه ترشي وي بیا تاسو چې د یو بل مرګرو نو هلته هم د دې داسې ګنجائش تا والدا ولا خدونه ګنجائش ته اغود دوه غټ اختلاف دلته غوري بلا د دو دوه غټ اختلاف به وجود چي دي اګه بیا نه په ولا نه ټول نه دا و خلاف کوی نه په دا باندې او زماده پر دوه ګنجائش نشته دي شو چې تاسو ول بس وک چې دغ بچ لانت وبره او کوه او دالات ستاسو داال دی چې ک دالانت <سؤال> <سؤال> دپلګانګا او خلکو وللو پریزه او داسې پریز چې د دی خلاص نه شته څار تدا د ق فکر و چې دنه کې چې ګولانګار کښې په بغا مخار وخت لاڼه ته نو ول تاسه کله په فرعون لاڼه ته چې څلو چې وې چې امره د کومه اعلی کنه څشو ها هغه د هغه په وجود په تاسو لاندې هغه ورته ول موږ د چټنګوري دلی چې او ور تاباشي تاسو او جازله کولمې خپل <خبر> خبره کتا تاسو یو کار اراده کړ د خپلې خطاشي وي تاسو خلق د اغه شینه واپس کوي چې په کوم باندې او ته د الله پیغمبر سره کلو امر کلو الله پیغمبر بندګان ته چې د اغه بندګان تر باندې بندګان تر ولې گو او غید بوتان تسو عبادت کوون شو هغه دې ته خلق رولل چې تاسو د سلم خلق مانا کوي د بوتانو د عبادت نه خلق مانا کوي دا لا اله الا الله کوي او د ان محمد عبدو ورسولو د دې خبر غواهی وکي نو چې چا دا غواحي وکړله نو په دې سره دا د وینې हिفاظت وشو د مال ماخپو شو د هغه حرمت واجب شو د غره چاچه په نبی له صلوات و سلام ایمان راو دغه کسان خو چې ایمان نه راول لاغه تو ګرځیدل د مسلمانانو سرداران وګرځیل مخکې از ته سانه وست خواه. او د دې اوڅو اجر ورک په الله باندې دی نو ول تاسو دې دا نن دې دل چې دې تابوتان پرخي او د دې نه پریخودی لا د لاله الا الله او د محمد رسول الله گواهی کلي دا تپښه خ او تاسو دې بیا یو دې شیوي تاسو دا خلق دې دې چې دې مالونه محفوظ شو او د دې څه دی یوه نه محفوظ شي او دا راغوي اغه خلک چې اغه د يهودیت نه توبغار شوورال نو مخکې ته يهودانو او څرنه د غونې نه څو ګرځیدل او حرامه و د اغو ته تکلیف پر سول شو نو چې کم اغه تور سره وڅمنه فوجي خارجي او اوله چو ما ترنن وز پوری دا سی مدلل و وازخ بیانا ندیو ری او لپ دی موضوع بانی دا سی کامل بیان ما ری دلی دی ویل سکو چی دی طبیبان گوائی کن چی باچا کچی په حاق بانی او زب باری مداغو چانا چیتا دی د دی برا عقب تظہار کی او مرک پر مرگرو و غنورچ ابل چوسره غره بنو شیوان قبيله ول اغه ته التب کې څه وې اغه تا چ سوي در خدي ول خو زه په تری باندې په تو نه شمړ کوله خلقو ته خلقو ته بده باندې د اغه پور حکم نشم کول زه خدای خبره مطمئن شم خو خلقو ته د څه نشموله لا غپور چې څو پرماده غوسه ملاقات کړي چې و دا صحیح وي ومن په غلطي دا په رئیسه خپل مرګ ته دا خبره نشم کولی چې څوپره سمېاو شوې نیمه او دا اوس ستاسو ذکر وته کوم ستاسو خبره دا ورنګې دا دلیل نو ته بیان کما اوه ته الزام پر شوستا لارج چې وزږي څه کې هغه کلمت خبره نو هغه حبشي چې دغه شوزه به خارجې غراپته ده چا څه د عمر رزلان اوسره هغه ډیر امام نورکل پر دې چې او په دقه د عمر زینو پس هغه کې هغه کوم یې مانو پر چې او پات او شې چې حلال خپل مرګر سره شې مرګر شو کله عمر زلن هو دغه نرست بیا مسلمانانو او خارجيان څخه ملت له ال مناظره تو بین عمر ابن عبد العزيز و بین وقف الخوارج مناظره پمند عمر ابن عبد العزيز او پمین دا چاکی خواری دا ڈالی کی قال اللہ حیثم ابن عدی ہے حیثم ابن عدی اخبرانی آوانت ابن الحکم خبر رہے کلمات ابن حکم د محمد ابن زبیرنا قال غوئی بحسنی عمر ابن عبدالعزیز رولی گو مالر عمر ابن عبدالعزیز ماعون ابدا عبداللہ دعون ابدا عبداللہ ابن مسعود سرا چاکا لہا شوزب الخارجی و اصحابه شوزب خارجی دا غمالگر تائزہ خرجو بجزيره ارخلا چدي بغاوت كره وي جزيره تا تري ولتا و كتب و كتب معلى كتاب نوولو کو زمون سرهو كتاب وختم راس فقد ان عليهم منرا لو غيتا دفا كتاب و اليهم وختم رتالكو فضع شما رجلا من بني شيبان نوولو زمون سرهو سرهد بني شيبال قبيله و في حفشيه او لو سالو چې پاغه کې نکد حبشيه تور تورو ويقال له شوزه باغه تا شوزه ويلي کې دو فقدمه معنا علي عمر نورال غضوان از من سرا عمر عمر رحم الله خطا وهو بحاضرته هو بحاضرته حاضر جمع د حواذر ده بحاضرته مطلب څه اغه خپل کړي کې موجودو فرز نه الی د ورو وختتو منګکانه في غور پې ده په خپل هغه بالاخان کې غوررف ته عکانو عالي اوچس تهلی کې په کور ک چې وه ماغوب ن درمالکه او دغ سره مزاحم هم موجو حاجب دربان د اخبار ناردي مکانل خارججی نو من خبر ورککوغته په موج دواللي او د سو د دغه خارججی نو چې شوزه به دغه عمل ګریو قال عمر دو عمرویلفتې شو همما تالا شي واخلی لا کومه اوهدي بن چې لوي د غوی سره چرته اوسپ نه فیلو مرانه باېفللمما د خله هر که چې السلام عليكم دي السلامه ثم جل الصابيه قال له عمر عمر ورتني اخبرني ما الخبرك ما الذي اخرجك من حكمي چه خبري تاسو زماده حكم نه استلي و زماده حکومت نا چه خبري پر تاسو زماده قط دغه عادت کړي ان ما نقمتم او كما خبره به تاسو خپشي وي فَتَكَلَّمَ کللهمل آس د می نهو خبرې وکې د دینا هغه تور سری پهقالل ان نه والله د ش کپ لاې نه کاسم ماه کوم نړ زمونږ چا تررا مشت دی پهتاب باندې فیسیرتتی کاستا دسیرت په باره کې چې ستا داهغللک کارونه دی نه نه ته هر کلهله واللهکنن ب نه نه ووب نه کابرون لیکن زمنګ استستا په مننس کې یوه خبره ده ان او نه فاخنو کو چرته د منته د جواب را د خبره در نو فاخو من کو منستانې ووان طبی نه او ته منږ ان کو چرته من نه نه زمنږ نه وس میین کو نه منږ قال عمر عمر یل وه ما هوا غدس خبره ده قالا غو الرا اینا که اینو منگتا ته خالفتا هلا بیتی که چه تخلاف که دخبلو خاندان وسمیتا ها بی مظالمه او نمر که او ای داغوا کارون لرا ده ظلمونو وصلت تغیره طریقه موتا روانی داغوینو پا بدل لار بانی فا این زعمتا پس که چر تستا دا خیالی چه انکا علا هدن چه تو په پا هدایت بانی وهم علا زولانی و غیب پا گمراه دینو فلعن هم اللعنه طه باغاني و براهمهم او برات ز هر خارکلا غوینا فهذا الذي نذا خبرا يجمع بيننا وبينك ذا با چموال راولي زمن گا استفمنسكي او يفرق او يفرق ياب جوداش مونگا فتكلم عمر نو خبر او کلی عمر شروش وفحم دللا حمد الله حمد بيان قد الله و اسنا عليه و ثناي بيان شي فاتي سمه قال بیاویل انې قرارم تو شکه قته دپ او زنم تو یا غمان کومن نه لم ته خروجو ماخرهجه کوم چې تاسو په دی لاره باې ن وتللي لطلبې دنیا ووامتاییه د پاره دطلب کولو د دنیا د دنیا د سامان دې د پااره خروجو به غوت نهیکی بلکې د چې د پاار هم کلی د دو د پاارم کلې ده چې دا با چا پهسم م شي ولاې نه کوم لکنې تا سرت تمموناخره تاسوره د لرري دداخلت نو پهتون صي ده نو لارم خط کلې ده لکومه نامري نووتهپوس کوون کستاسونادي وخ برې په باارت نو فضله فله مطابق قو لعلمکوم اخبر علم مطابقه قال او دولو النام آو تقشو بلکل مغمدا سو قال او الاخبراني خبر راك امال عن ابی بکر و اومار رضا ابو بکر او دو عمر هو اللہ او پا بارکی علی سوا من اسلافکو اراد استاسو دا اسلافو استاسو دا مشارانو ننو خوا اسلاف جمع دا صلف دا دا پلار نیکو مخی چرسوک ترشیو اغو تاوی پا خاندان که خو مراد د دینا اغو چوب دی چه پچاسوک اقتدا که چاسی روانی ومن تا تولا یعنی اوه ومن تا تولا یعنی ومن تا یعنی او دی دوار دوستان نو وطا شادان نو تاسو گواهی نکو ویلو ما دی دوار دو پارا دو دا پارا بین نجاتی دا دا آیا تاسو داسی کار نکو چې دی دوستان نو تاسو مشران نو او د پاه د جاات والي نه کو قال <سؤال> غویل <سؤال> الله <سؤال> هم نه هم فالله د کاسمې بلکل منند قاللو اومررو کولحل عام تو تاسو خبرې اننا بابکر حنه قوې زه سول الله چې بشه ابو باکر هر کله چقبکی شروعخ بنا بیا سلام ددي ماه به کوې چېقب د چا درروخت د چا نه قف ش جوونې او الله عز و جل خامې نو په رسول الله صلی الله علیه وسلم مرکزه کې حبس کړل شو یا نه وفات شنه به له سلام نفرقد العرب و مرشد شعرب قاتلهم النديور صح جنگ او جهاد او سلوک فلسفه قدما انوینه ولت یک له اخذ الاموال معلومه پر واخستو و سوال او شد د زراعیه او سمیه زراعیه او کډیانې جوړ کړل د اولاد زراعیه چې مدذوریت دا اولادته قالله ولنا کاغور ټول فال حالم تمماه تااسنی وای خبر ان نه عمر کا معباده دي بکه چې عمر کامه خلیپ شوپس دبو ب که زل هوونه نو فارت داوا پهکله تکه سبایا دغه کېد سبا د دي مفرتسببي را ځي فلاشا اریا خپلو خلوتهلاشاری خپل خبيله دی اه عاشره را ځي خ على قاله الناس قال قال برئه عمر من ابي بكر نو اايا براخته رکلو عمر رضي الله ابو بكر نو تس شيو خ او تبرؤون انتم من احد مما يعتقد شكي او يا تاسو چې بر حق کار کوي براعت کوي د دې ډول کې دا یو نه قالو هو الله قالوا هو لا نعلم